І ще відчувалася нестача повітря. Звичайно, я не був запакований герметично. Щось потрапляло у підвал через гляду, прикидану тонким шаром землі, яка, напевно, потріскала, коли я толк у неї. Та все ж для такої інтенсивної праці цього бракувало. Тільки зараз я дозволив собі випити половину фляги і з'їсти обід. Мої руки були, схожі, не знати на що. Навіть хотілося здивуватися, що я тримаю ними шматок хліба та ще й їм його. Але тепер уже в кінці мого тунелю ось-ось мало блиснути світло. І справа пішла легше. Земля сипалася мені на голову, я тільки й робив, що вилазив за стіну вже у підвал та кидав її пригорщами на купу, яка б тепер сягала стелі. Працював на осліп. Лише час від часу дозволяв собі посвітити, розуміючи, що ліхтаря вистачить ненадовго. Щоразу, коли я вмикав його, пляма світла робилася слабшою. Нічого. Скоро я зможу стати на повний зріст. Я все-таки виберуся звідси. Це було друге дихання. Та надмірне натхнення завжди шкодить». Я так захопився, що нещувся, коли засипав себе. Надто інтенсивно продираючись до гори, я виколопав стільки землі, що вона закрила все дно ями, і вхід до погреба під стіною. Зразу ж відчулася задуха. А тупцюючи зверху, я так притоптав насипану землю, що миттєво зробити щось виявилося важко. Ледве продерши наново хід під стіною, я таки протиснувся назад, а пролазячи попід нею, несподівано так застряг, що ледь не запанікував. Хвилини з десять довелося віддихуватися, а потім братися розгрібати завал. Тепер я поводився обережніше, обколупуючи землю малими порціями, відразу повертаючись до підвалу та витягаючи її нагору. Таке постійне лазання по підстину забирало багато часу та сил. Ліхтар в одній кишені і пістолет в іншій заважали. Але з цими речами я вирішив будь-що не розлучатися. Час спливав непомітно. Я працював уже вісім годин. Автома давалася в знаки. На дні фляги – Залишалося ще кілька ковтків води і дуже хотілося пити. У тунелі я вже стояв на повен зріст і ледво досягав руками доверху. Довелося підставити уламок драбини. «Де ж вона, та поверхня?» Минула думка, а чи не помилився я, обираючи напрямок? Але цього не могло статися. Тут поруч була стіна хати. Я мав би вийти назовні одразу за нею. І ось вістря ножа знайшло якусь перешкоду. Це корінь. Я тримав у руці обрізок корінчика якогось куща, адже дерева поблизу хати не росли. Я був на правильному шляху. Але скільки ще до поверхні? Ну, нехай пів метра, але ж не більше. Це ж кущ а кущі, як відомо, не пускають коріння глибоко. А я й далі, наче кріт, ліз до гори. Залишалося тільки сподіватися, що там не стоїть дядько з лопатою. Ну і, звичайно, не хотілося б потрапити в самий центр якогось заколупистого куща. Коріння тепер траплялося все більше, в основному дрібне – я обсипав землю і просувався до гори, мимоволі щораз більше звужуючи тунель. У мене несподівано з'явилася якась одержимість. Усупереч здоровому глузду я хотів туди, будь-що хотів якнайшвидше опинитися там. Здавалося, що я рухаюся нагору просто шаленими темпами. Але чому мені стало так зручно стояти? Я вже не витанцьовував на поламаній драбині, а стояв на чомусь м'якому, що дедалі твердішало. Земля! Це була земля! Я знову засипав себе! Відразу стало спекотно. Ширина ходу на рівні моїх колін вже не дозволяла розвернутися і копати у зворотному напрямку, щоб потрапити до погреба. Спробувавши зробити це ногами, якось розсунути ґрунт, що завалив отвір, я скоро зрозумів, що це неможливо. Дорога назад була перекрита. Мене охопив відчай. Я очманіло проколупував землю далі, до гори, притоптуючи ногами ту, що обсипалася, і усвідомлював, що остаточно відрізаю собі шлях назад. М'який ґрунт Засипав мені коліна, рухатися ставало дедалі важче. Я відмовлявся вірити. Скільки я вже проліз, де вона та клята поверхня, я ж не можу задихнутися за кілька сантиметрів до неї. Та її все не було. Я вже ледве рухався, засипаний по пояс очманіло хапаючи ротом повітря, закутий у ці земляні лищата. А рука з ножем робила своє, буравлячи хід нагору. А звідти все сипалося і сипалося. Я відчув, як земля стискає мені груди. Ось ніж намацав. Що це? Знову корінь? Не може бути». З останніх сил я спробував, наче хробак, просунутися догори, але голова кудись вперлася. Далі стало так вузько, що вона не пролазила. І цієї миті я згадав. Я виразно побачив, зрозумів свою помилку, чітко пригадав вигляд хати мішки шамана. Перше, що впадало у вічі, як низько вона сидить – Вся перекошена, мов збиралася вгрузнути вікнами у землю. Вікнами. А скільки від вікон до фундамента і тільки там починається погріб. Наскільки я помилився? Метр? Півтора? Напевно, це вже не мало значення. Я згадав своє містечко, вечірню темряву і чорну пляму з обрисами пса, яка беззвучно рухалася за мною. Хе, він усе таки загнав мене сюди. Згадалося порепане темне обличчя мішки шамана, його різнокаліберні очі, які несподіваному провалилися, відкриваючи мені жахливу порожнечу, і слова –